6. Тож ось весела історія про завантаження пам'яті в активний мозок. 11 років, сім з гаком світлових років і 6 смертей тому я запитав Джему Аберу, чому я витрачаю час на вивчення схем, процедур і технічних специфікацій. У нас була система завантаження пам'яті. Я б все одно її використовував щоразу, коли виходив з баку. Чому просто не отримати архівну пам'ять від якогось іншого витратника, який знав усе це, і не завантажити мені в череп? Це чудове запитання, сказала Джема. Це Джема часто говорила, незважаючи на те, що з її відповіді було кристально ясно, що 90% моїх запитань були абсолютно безглузді. Тоді ми були в коморі, яку вона перетворила на класну кімнату для мене, і сиділи один навпроти одного з крихітним металевим столиком і відкритим планшетом між нами. Чому б вам не подумати про те, чого вас навчили про завантаження пам'яті, а потім сказати мені, чому ми не збираємося це робити? Я закотив очі. «Слухайте, якщо це дурна ідея, просто скажіть». «Добре», – сказала вона. «Це дурна ідея». Вона подивилася на мене і самовдоволена усмішка стягнула кутики її рота. «Ви ж знаєте, що не зможете залишити це питання повиснути у повітрі, так?» – сказав я. «Ви дуже хочете сказати мені, чому це дурна ідея». Її обличчя розпливлося в посмішці. «Ви занадто добре мене знаєте, Міккі». Причина, чому це дурна ідея, полягає в тому, що вивантаження та завантаження пам'яті не є вибірковими. Ми не знаємо, як просто вирвати одну річ із вашої голови, наприклад, схеми реакційної камери антиматерії. І ми також не знаємо, як помістити лише одну річ у ваш мозок. Ми могли б надати вам вивантаження, записане від іншої людини, яка вже знала це все, але ви б не просто отримали його технічні знання. Ви б отримали його улюблений смак Морозова, перший поцілунок, ви отримали б ту єдину річ, якою він найбільше соромиться. Ви отримали б усе, Мікі, всю його особистість. Його спогади та знання будуть накладені на ваші, що у гіршому випадку призведе до заплутаності. Але ж ви завантажите набагато більше, ніж спогади. Ви завантажите світогляд, думки, упередження. І що буде, якщо ці фундаментальні переконання про те, як влаштований світ будуть суперечити вашим? «А вже ж, гадаю, це може стати проблемою». Вона засміялася. Так, досить важко орієнтуватися в цьому світі, маючи ще одну особистість у своїй голові. Ніхто не любить пілота на задньому сидінні. Я посміхнувся. Вона посміхнулася. Я збирався сказати, що ми можемо повернутися до розмови про ракети з антиматерії, коли вона сказала. Знаєте, я справді спробувала це одного разу. Спробували? Звучить не дуже перспективно. Вона посміхнулася і відкинулася на спинку крісла залежить від того, що ви вважаєте перспективним. Це було, мабуть, шість років тому, і приблизно через рік після того, як стала тут тренером. В нас врізався мікрометеорит, і нам потрібен був хтось, хто зробив би екстрену латку біля одного з джерел живлення. Проблема була в тому, удар пробив захист від випромінювання, і отвір став жахливо гарячим. Фізики сказали, що можна вижити, але жоден із техників не захотів прийняти дозу гамма випромінювання, яка б сталася при цій операції. Тоді нашим витратником був хлопець на ім'я Доран Гаус, справжній принц, до речі. Він прийшов до нас у рамках програми після свого другого засудження за сексуальне насильство. І в один момент під час одного з наших тренувань він спробував... Коротше, я не надто хвилююся про те, щоб підсмажити його мозок. Ми попросили нашого головного техніка виконати повне вивантаження, а потім завантажили це Дорану. Результати виявилися цікавими. «Припускаю, що ви не маєте на увазі цікаве в тому сенсі, що все спрацювало чудово і всі були дуже щасливі». Вона засміялася. Навіть розреготалася. «Це одна з тих небагатьох речей на станції Гімель, за якими я сумую». «Ну, – сказала вона, – він зробив ладку і витримав випромінювання, тож команда була в цілому задоволена. Але Доран? Після цього в його голові оселилися дві різні людини. І тій його частині, яка була шефом Ягонтовим, дуже не подобалася його частина, яка була Дораном Гаусом. Спочатку він просто мав проблеми зі сном. Але через деякий час він почав завдавати собі шкоди. Весь час, коли Гаус був несвідомий, його руки намагалися підкрастися до нього і ухопитися за горло. Приблизно через тиждень після завантаження він виколов собі виделкою для креветок, поки спав у своєму відсіку. Після цього нам довелося вводити йому заспокійливе та накладати фіксатор, поки він спав. Йому знадобилося близько місяця, щоб вийти зі шлюзу у нижній білизні. Вона подивилася на мене. Я подивився на неї. «Отже, – сказав я, – ви хочете сказати, що це насправді погана ідея?» Вона знизала плечима. «Не обов'язково. Ви не Дорангаус. Той чоловік був монстром, і я розумію, чому особистість Ягонтова не хотіла ділити з ним один череп». Те, як це сталося, було досить несподіваним. Випадок отримав великий розголос у науковій пресі. І деякий час вони навіть говорили про спробу відтворити експеримент з нашим наступним витратником. Перш ніж біоетики зупинили реалізацію цієї ідеї, але основна проблема була досить передбачуваною. Тобто я хочу сказати, що ви б не запросили когось жити у своїй квартирі, не переконавши, що ви порозумієтеся, чи не так? Скоріше за все, ви б серйозно подумали перш ніж запросити когось жити у своїй голові. Ось про що я думаю, коли Неша тисне на кнопку своїм фальшивим великим пальцем Квіна. Мені цікаво, чи ненавидитимуть мені ці інші Мікі. Не те, що у них не було цілком вагомих причин, я все ж таки звільнився, Інакше б я пішов у реактор, щоби зробити все, що хотіли Лінк і Маршал, і принаймні один із них заволодів би моїм життям. З їхньої точки зору я найгірший ухилянт витратник, який вирішив, що не хоче вмирати. Я провів останні два роки доглядаючи зайчиків, збираючи помідори та притискаючись до неші. Ймовірно, все їхнє життя складалося з виходу з баку, опромінення та кровотечі. На їхньому місці я б хотів одного вечора взяти під контроль одну руку, щоб придушити мене у вісні. Я тільки починаю думати, що, можливо, це все ж таки не така чудова ідея, що, можливо, я повинен сказати їй припинити, коли вона каже «Щось відбувається». Я відкриваю очі. Обмеження не дозволяють мені повернути голову достатньо далеко, щоб побачити її. «Ти натиснула на кнопку?» «Так», – каже вона. «Я роблю це прямо зараз». Я ніколи не був при свідомості під час завантаження, але я майже впевнений, що це не те. «Вибач», – кажу. «Думаю, це не апарат для считування відбитків». «Що тепер?» – вона зітхає. «Мабуть, час взяти рожеві ножиці». За мною ковзають двері. «Рожеві ножиці? О, чорт!» – каже Неша. «Привіт, Квін!» Я знову намагаюся повернути голову, але фіксатори туго закручені і шолом не зрушається. Однак це не має значення. Квін підходить і сідає навпочебки переді мною. «Мікі, якого біса ти тут робиш?» «О, – кажу, – привіт, Квін. «Що... Е, що привело тебе сюди?» Він зиркнув на мене. «Ти привів мене сюди, ідіот!» Штучний інтелект, який стежить за об'єктом, кинув повідомлення, що ти прийшов для вивантаження. Він дивиться на Нешу. «Це великий палець?» Не справжній, каже вона і кладе його до кишені. «Серйозно?» – каже Квін. «Що ви робите?» Він встає і ходить позаду мене. «Ти знаєш, що кабелі неправильно стоять? Вони налаштовані на завантаження. Що чоловіче? «Ти намагаєшся підсмажити собі мозок?» Я чую клацання фіксаторів, і моя голова звільняється. Квін знімає з мене шолом, ховає кабелі, а потім знову присідає, щоб розстебнути ременці на моїх зап'ястях і щиколотках. «Дивися, я знаю, як це виглядає, але...» Квін стоїть і дивиться на мене зверху. «Але що, Мікі?» Якщо ти хотів вивантажитися вперше за два роки, чому ти просто не попросив мене? Це моя робота, знаєш? І якщо ти справді намагаєшся вивантажитися, ну, я не знаю, що на це сказати, крім того, що вам потрібна допомога». Він звертається до Неші. «А ти, Аджая, тобі ж подобається цей хлопець, чи не так? Тобі слід було його відмовити? Щоб це не було. Натомість ти... Насправді я не знаю, що ти тут робиш. Довби великий палець?» На обличчі Неші збираються грузові хмари. І я думаю, що якщо не втручуся, то швидше за все побачу, як людини заб'ють до смерті. Я підвожусь і стаю між ними. «Дивись, Квін, ти маєш рацію, я мав спитати у тебе, але ж я намагався в кафетерії, пам'ятаєш? Ти навіть не дозволив мені спитати». Його обличчя на мить стає порожнім. «Кафе? Ти не запитував про вивантаження. Ти хотів наркотики». Я закочую очі. «Ні, Квін, я не хотів наркотиків, я тобі це так і сказав». Але я також не хотів вивантажитися, я хотів завантажитися». Квін дивиться на мене, а потім на Нешу, потім знову на мене. «Завантажитися? Так, кажу, завантажитися». «Я... Що в біса, Мікі? Якого дітька? Ти хочеш завантажити в активну кору головного мозгу свої власні спогади? З якого, біса ти б цього хотів? У тебе рання деменція? Ти забув, де залишив свій гаменець два роки тому? Хочеш згадати, як відморозив свою дупу? Що?» І я хитаю головою. Мені не потрібні, власне, спогади він. «Ти...» Він зупиняється, знову дивиться на Нешу, потім знову на мене. «О! Скільки вже? Девять? Десять? Більше?» Він зітхає. «Маршал, мабуть, убив би мене, якби знав, що я тобі це кажу, але, думаю, ти маєш право знати. Ми витягли дві копії з бака після того, як ти пішов. П'ять днів тому. Обидві з інтервалом у пару годин. «Добре», – кажу я. Я хочу один із тих спогадів. Здається, другий Мікі-десять, так? Квін вибачливо знизує плечима. Вибач, Мікі, не можу цього зробити. Це його спогади, каже Неша. Ви використовували його тіло, щоб зробити те, що ви робили. Ти винен йому, Квін. Квін повертається до неї. По-перше, я нічого не робив з тілом Мікі. Маршал і Лінг приходять сюди і кажуть, що їм потрібна копія, і я роблю те, що вони мені наказують. Це моя робота. Як тільки вони виходять з цих дверей, це вже не моя справа. По-друге, я з вами не сперечаюся, так? Я не казав, що не поверну тобі їхні спогади. Я сказав, що не можу. Справа в тому, що жоден із них не повернувся сюди для завантаження. Для чого б вони не були потрібні маршал, я можу лише припустити, що це вбили їх миттєво. Він повертається до мене. Вибач, чоловіче, у мене немає спогадів, щоб дати тобі. Я зустрічаюся очима з Нешою. Вона дістає великий палець із кишені і простягає його квіну. Докажи це!» Брові Квіна сходяться на перенісі. «Якого біса?» Йому це не потрібно, – кажу я. У нього є власний великий палець, пам'ятаєш?» «О, – каже Неша, – точно!» Квін проходить повз Нешу до панелі керування і прикладає великий палець до щитувача. Панель дисплея світиться. «Ти знаєш, як це читати, правда, Мікі?» Я підходжу і стаю біля нього. Він викликає меню доступних завантажень. Остання позначка часу датується понад два роки тому. Останній я завантажувався за шість тижнів до того, як Берто кинув мене в лабіринті повзунів, і восьмий вийшов із бака. Не розумію, вони завжди змушували мене завантажуватися перед смертю. Навіть після того, як я провів пучок іонів, що рухався в точці 9C до задньої частини черепа, їм вдалося засунути мене в шолом, перш ніж відпустити. Квін знизує плечима. Як я вже сказав, ці хлопці, мабуть, швидко загинули. Можливо, каже Неша. А може Маршал не хоче записувати те, що вони робили? Я хитаю головою. Немає значення, їх тут немає. Вибач, що дарма підняв тебе з ліжка, Квін. Він дивиться на нас. Він справді виглядає сумним. Я починаю замислюватися, чи не варто було б зійтися з ним ближче за ці роки. Немає проблем, каже він. Я не можу відверто сказати, що мені шкода, що тут немає нічого для завантаження, тому що я не хотів би бути відповідальним за те, що ти перетворив себе на шаленого психопата, але мені шкода, що я не можу дати тобі те, що тобі потрібно. Ти маєш рацію. Ви повинні мати можливість дізнатися, що вони роблять із твоїм тілом. Дякую, кажу я. Серйозно, Квін. Я ціную це. Я поплескав його по плечу і повернувся, щоб піти. Ми з Нешею вже на півдорозі, коли він каже: "Гей, цей великий палець, на ньому мій відбиток, так? Ви думали, що зможете використати його для запуску завантаження без мене?" Неша зупиняється в напівоберті. "А так можна?" "Не можна. Це ж очевидно." Який ідіот стане захищати щось таке чутливе відбитком великого пальця? І все ж таки, ви можете мені його повернути? Будь ласка. Неша дивиться на мене. Я знизую плечима. Добре, каже вона. Вона дістає з кишені великі палиці і кидає йому. Дякую, каже він. Чесно кажучи, не думаю, що ви могли б з цим щось зробити, але мені здається дивним, що ти бігала із цією штукою. Досить справедливо. Я беру Нешу за руку, і ми йдемо. І що тепер? Ми знову в нашому відсіку. Голі, звернувшись калачиком, разом спітніли на півтемріві. «Я не знаю», – каже Неша. «Здається, це глухий кут, чи не так?» Берто сказав, що я повинен просто почекати, поки погода не зміниться. Якщо вони знову дадуть електроенергію, я знатиму, що це була фігня. А якщо ні? «Якщо ні», – каже Неша, – люди почнуть вмирати. «Точно. Саме це вони і почнуть робити». «Я знаю, де паливо». Мені знадобиться максимум пару годин, щоб повернути його. Мені не потрібно це робити прямо зараз. Я дійсно міг би дочекатися, поки погода не зміниться. А що, якщо повернення палива не вирішить проблему? Я знизу в Якщо це не вирішить проблему, то я б сказав, що нам гаплик. Можливо, каже вона. Однак дізнайся ми зараз, і тоді б ми, можливо, встигли б розробити план Б до того, як сніг почне падати і ця колонія загине. Це висить у повітрі між нами цілих 10 секунд. «Ти хочеш, щоб я це зробив?» – нарешті кажу я. Вона піднімається на один лікоть, щоб подивитися на мене зверху. «Ні, любий, я не хочу, щоб ти йшов. Я хочу, щоб ти віддався на милість маршала не більше, ніж ти. Але, Мікі, ми так багато пожертвували заради цієї колонії. Ти так багато пожертвував заради цієї колонії. Через що пройшли четвертий, п'ятий, шостий і восьмий? Якщо це місце занепаде, якщо всі помруть, це було просто дарма. Ось цього я не хочу». Я не хочу дивитися, як ти стільки разів клав голову на плаху, а потім дізнався, що в це взагалі нічого не означає. Вона нахиляється, щоб поцілувати мене. Крім того, я не хочу померти з голоду в темряві. Так, це справедлива думка. Дивися, – каже вона, відкочується і складає руки за головою. Якщо ти повернеш ту бомбу, я подбаю про те, щоб стало відомо, що ти це зробив і що ти врятував наші дупи. Якщо маршал вб'є тебе після цього, він матиме повстання». Як ти і казав любий, він мудак, але не ідіот. Як би сильно він не хотів тебе вбити, якщо ти принесеш бомбу, йому не стане духу. Я зітхаю. Ти готовий поставити на це моє життя? Вона повертає голову, щоб подивитися на мене. Я готовий поставити на це наше життя. Якщо охорона прийде за тобою, їм доведеться спочатку пройти через мене. Це те, що люди зазвичай говорять. У більшості випадків це просто порожні слова, коли лайно летить на вентилятор. Однак з Нешою все не так, і я раптово відчуваю укол сорому від думки, що вона може бути такою ж щасливою, дивлячись, як я спускаюся в рециклер, а потім починаю все спочатку з МІКІ 11. Я маю на увазі, що я не маю жодних ілюзій, що вона справді могла б мене захистити. Незважаючи на зовнішній вигляд, вона не якась богиня-воїн. Я не впевнений, що вона це знає. Можливо, вона не зможе перешкодити людям маршала взяти мене, але я глибоко підозрюю, що вона буде готова померти, зупиняючи їх. Я запускаю одну руку під її плечі і підтягую її ближче. «Добре», – шипочу я. «Я це зроблю». Вона гладить мене по щоці однією рукою. «Ти хороший хлопець, Міккі. Цей мерзотник не доторкнеться до тебе». Я закриваю очі, вдихаю і видихаю. «Гадаю, ми скоро побачимо». Ми прокидаємося. Ранок чудовий. Здається, поки ми спали йшов дощ, але поки ми з Нешею виходимо з головного шлюзу, сонце вже на півдорозі в пастельно-рожевому небі. Я дивлюся на неї. Важко прочитати її вираз обличчя за ребризером, але з того, як вона торкається мене, я починаю відчувати, що вона боїться, що я просто зникну. «Тобі не треба йти», – кажу я. Її очі звужуються. «Не будь дупою». «Тоді добре». Я не був на місці сховку бомби з того дня, два роки тому, коли показав її Неші. Я хотів. Неодноразово я прокидався від снів, де один із наших людей натрапляв на сховок і якимось чином запускав бомбу, і останнє, що я бачу, спалах білого світла, коли колонія зникає. Але я не ходив, бо боявся, що Маршалл стежить за моїми пересуваннями. Це змушує мене задуматися, а що, якщо він стежить за мною прямо зараз? Що б він зробив, якби дізнався, що у повзинів ніколи не було бомби, що вона весь цей час була захована під грудою каменів? Нема про що задумуватися. Очевидно, що він мене вб'є. Це мене не сильно заохочує, але все ж я намагаюся. Спочатку ми піднімаємося на пагорби на північ від купола, здебільшого до скелі, яку показав мені Берто, а не до бомби. Папороті на схилах пагорбів заввишки по коліна, а маленькі восьмилапі ящерки повсюди тікають від наших ніг і вистрибують на скелясті виступи, щоб спостерігати за нами. Коли ми проминули перший гребень і зникли з поля зору купола, я повернувся через схил і почав рухатися до сховку бомби. Я дуже пишаюся своєю шпигунською майстерністю. Тоді Неша каже, «Ти знаєш, що у нас є дрони, так?» Я повертаюся, щоб подивитися на неї. «Що?» «У нас є дрони», – каже вона. «Якщо маршал хоче знати, що ти задумав, йому не потрібно стояти на вершині купола з біноклем. Йому просто потрібно послати за тобою дрона. Він може стежити за нами прямо зараз. Дідько, він може слухати цю розмову, як би захотів». Я дивлюся вгору і обертаюся на повне коло. Над головою нічого, крім тонких білих хмар. Неша зітхає. Шукаєш дрона? Так. Небо кристально чисте. Я зміг би його побачити, якби він там був. Неша виймає вогнемети з кубори і дивиться на далекомір. Бачиш вершину пагорба? Я примружуюся в тому напрямку, куди вона показує. Там трохи туманно, але я майже впевнений, що можу розібрати, що вона має на увазі. Так, і... Натисни збільшувач на максимум на окулярі, а потім вибери камінь на схилі пагорба. Один, можливо, в метр поперечнику чи менше. І покажи мені. О, я бачу, куди він наклонить. Цей схил, каже вона, згідно з далекоміром знаходиться приблизно за три кліки. Так. Припускаю, що це приблизно та висота, на який літав би безпілотник, через який Маршал може стежити за нами. А може й ні. Неша постукує пальцем по скроні. Стандартний безпілотник спостереження менше метра в діаметрі, а його нижня сторона імітує те, як виглядало б небо знизу. Зараз їх може бути з десяток, і ми ніколи цього не дізнаємося. О, проходимо трохи далі. Як ти думаєш, вони є? Наша знизує плечима. Напевно, ні. Я, чесно кажучи, не думаю, що маршала хвилює, куди ти йдеш, якщо ти повернешся з бомбою. Так, мабуть, вона має рацію щодо цього. Ми продовжуємо йти. Місце, де я сховав бомбу, майже не змінилося. Це висічений льодом яр біля основи масивного гранітного виступу. Спускаємося по скелястому схилу. Ось валун, який я використовував як орієнтир. Звідти 20 метрів угору, метрів за 20 вище по схилу, є порожня улоговина під виступом скелі. Раптом я дуже чітко усвідомлюю своє серцебиття. «Мікі?» – каже Неша. «Я не відповідаю». Вона штовхає мене. «Мікі, де вона?» Я хитаю головою. Немає значення. Вона тягне мене до себе, щоб я став обличчям до неї. Її очі розширюються, коли вона бачить мій вираз. Неважливо, де вона. Важливо, те, що її немає.